Në urdhën e Zotit, shejtani zbriti nga xheneti, atëherë si po shtroi ai Adamin dhe Havën kur diet që ata ishin të dy në xhenet. Tanë më thën drejtën se si nuk e di as unë. Ne kemi thën që ne duhet të bëjmë pyetje të cilat janë brenda logjikës fetare dhe normale. Se si ka mashtruar s'ka argument, se si Po që u mashtruon, u mashtruon, sepse mos të ishin mashtruar prej djalit, prej shejtanit, nuk do të ishim ne sot duke majtë mësim këtu. Do të ishte vetëm Ademi dhe avajën gjenet, e do të ishte milë cikli me kaxhë. Shështë dhe i gabimi që bërë i Ademi, a.s. pavashtisht të ishte gabim, po faktikisht të i gabim ka shenë gabim me përcaktim. Pa ka shenë e përcaktu me për Zotit një që e tilë. Nuk ishte ku të shkonë të Ademi, alesra në pa e bo atë gabim. Sepësa Ademi ishte krijuar me jetu në gjenet, apë me jetu në tokë? Në gjenet. Pa po si zbritin në tokë e ku ishte kriju me jetu në gjenet? Ha. Ademi ishte kriju për të jetu në tokë. Tokë e ishte krijuar për Ademin dhe për bitë Ademin. Pa po si do të zbritë Ademin në tokë? Kura i nuk e meriton të jetë në tokë, nuk meriton të vuajtjet, nuk meriton të smundjet, nuk meriton të vdekjen, nuk, sepse ishte i pa, ishte i pa më katë, ishte pa gjuna. Pse duhet vunda ademi, pse duhet zbritën të tokë? A dhe e boni gjunaen, morin dëshkimin. Bëri gjunaen, morin dëshkimin, dëshkimi këshiste, zbritën të tokë. A e fari zote ademiën? Ky është dalim, një për dalimeve rëjnësore mes islamit dhe kështërimit. Simbas islamit, Ademi zbritin tokë si mëkatar dhe gjunashqarë dhe zoti e fali. Ja fali mëkatin, ja fali gjunajnë, nërse simbas kështërimit, jo, nuk ja fali, dhe mëkatin që bërë i Ademi e më bartën të gjithë njërzit. Dhe duhet vindë djali i përëndisë, E cili do të shlyën të Më katin e njerëzimit Kus ishte më katin njerëzimit? Ademi, gaboj, Alehi salatu e selam, dhe përshka kësa i gaboj U dënuan në gjithë Dhe do të vindë të djali i vetëm i zotit Stagfirullah E aji do të bëhe kurban Në mënyrë që zotit i falë të njerëzit Pra do të therte Dhe do të egzekuton të djalin e ti Për të falë njerëzit Do të thushti nuk ka logik në këtë mesërën Në cishme Kështu është ajo që ata besojnë. Sa ka logik në këtë mes, apë nuk ka logik nuk është këtë tematika e ligjëratës sonë sotë. E nësishme, pra ideja është që Ademi Aleja Salatus Ramë gaboj dhe gabimi Ademi të ishte me përcaktim nga i madhëj zotë. A i gaboj vetë me vullnetin e ti t'lirë, me, me zjedin e ti t'lirë. A mo e ishte këra përcaktu me prejtë madhëj zotë, normalisht që po. Ishte e shkurit me prejtë madhëj zotë, normalisht që po sepse njerëzit do të zbrisnin tok në mënyrë që të provoheshin me sprovat e profetëve, librave, besimit në të fshehtën, ndëshkimit me të mirë, me të keq, sprovës e gjitha me radh, në mënyrë që xheneti të funksionojë për besimtarët dhe në mënyrë që xhahenemi të funksionojë për jo besimtarët dhe në mënyrë që të dalin në pah emrat, dha atributet, epitetet e të Madhit Zot Gjellë, gjellallu Normalisht Me transmitimet sakta Nuk ka diçka që përcakton se si Se Zotë i thot Në kuran Se i blisi Ju ka fol Ju është betu në Zotë Dhe i ka mashtru Linë pytja I blisi Në basi nuk i bërë e sejtë dhe na demit Si quhëj Ha? Ha? Në, nuk në demit, ja pasi nuk i bëri sështë dhe nga demit Për pari sa të bënde Pasi nuk i bëri sështë dhe nga demit Qartit u limori I malkuar rëgjim I përjashtu Zdo të thot i malkuar Do të thot i përjashtuar nga mshira e Zotit Pyetja lind Me vend pyetja Thot si A e nuk mund fute i më në gjenet A bëja sëpse ishte i përjaçtuar nga mshira laut, si shëjtani, djallë i malkuar, ndikojt e kademi, si boni vezveset, si, si, si ndikojt e katatë dy që ata i besumë, dhe pas taj doli nga gjeneti. Nuk ka njënë do një transitim për mënyrën se si, e thashtë dhe në fillim, mirë pa po është përmen në disa transitime që quen njësra i lijat. Për shemblë, për këtune transitimeve, është se është fotur në gjenet në formën e gjarëbërit. Pre këture transmitimëve thuat se ka fol nga jashtë gjenetit. Dhe unë më ndojë se kjo është më sakta për të pranuar. Kjo është më sakta për të pranuar. Thashtë nuk ka argument, po të gjitha janë interpretime dhe komente që kanë ardhë nga benjë israelet, këto komente që juhen israelijat. Ka fol nga jashtë. Ës normalë që të ndodhe një gjë e tillë. Zoti është i plot fuqishëm, pa diçka duhet bëjë se bëb. Diçka do të bëjë se bëb që Ademi Alayhiselatu selam të zbrihte në tokë, në mënyrë që ne sot për shembull në datën 16 tetor të, të vitit 2012, të ulëshim në xhamin dinahoxha, ngjoheshim pyetje përgjigje dhe të jepeshim përgjigje pikrisht për kësaj pyetje interesante. Pa duhet ndodhë kjo që të ulëshim ne sot në këtë vit Në këtë muaj dhe në këtë ditë dhe në këtë orë për të bon bënë një msim të tillë. Ose për ndryshe ata do të ishin akoma atje në xhenet